і здобувати вогонь, і користуватися ним. Про спосіб здобування вогню в добу неголіту ми на основі перехованих останків висловитись не маємо змоги. Але априорі слід думати, що здобували тоді вогонь за допомогою тертя, як це робиться і тепер в рідких головним чином ритуальних випадках. Ми вже згадували, як гуцули здобувають вогонь для запалювання пастушої ватри за допомогою швидкого верчення скалуша, тобто шматка сухого дерева з шматочками труту, що вправлені в загостренні та розщеплені кінці його. Вертять його між двома міцно вбитими в землю кілками, що мають відповідні глибки, куди входять Кінці скалуша з трутом. Іноді такий скалуш вставляють просто вглибки. Один кінець в двері, другий – у причілок чи в стіну. І натискуючи на двері одною рукою чи плечем, другою рукою швидко вертять скалуш за допомогою, наприклад, шнура тощо. Такі самі прилади на Україні вживаються також у тих випадках, коли треба обкурити скотину, щоб запобігти пошисті. До здобування вогню тертям беруться у крайніх випадках. Також мисливці та подорожні, коли випадково немає спромоги здобути вогонь інакше. У розкопках залізного віку вже раз у раз трапляються кресала у формі шматка заліза із тонченими кінцями, що загнуті в один бік і сходяться кільцевими загинами. Цілком такої самої форми кресала, що було поширене раніше по цілій Північній та Середній Європі, вживається ще й тепер на Україні. Для трута, звичайно, беруть або певні сорти сушених грибів, або розм'якшену дерев'яну губку, змочену в селітрі чи просто в людському мокрому. Літ 30-40 тому для цієї мети вживали приготований таким способом товстий синій патір, що в нього раніше загортали голови цукру. Для переховування кристала трута та кремню робились, робляться й нині шкіряні гаманці – іноді оздоблені мідяними блясками, гудзиками тощо. Їх носять у кишені, на поясі або на окремому ремінці через плече, і зустрічаються вони майже скрізь, але особливо часто на Волині та в Південних губерніях. Мабуть, таке саме давнє здобування вогню за допомогою сірки. В могилах залізного віку – де вже трапляються і згадані кресела, часто зустрічаються як шматки сірки, так і останки її на дні черепків або плоскодонного маленького посуду. А біля півстоліття тому на Україні в кожному, навіть поміщицькому домі, можна було ще знайти самодільні справжні сірники. Цікаво, що такі сірники – ще далеко не вивелися в Західній Європі. Їх можна купувати і нині в дрібних храмничках в самому центрі Парижа. Переховування раз здобутого вогню у всіх примітивних народів було річчо особливої ваги. Сліди цього ми бачимо в тому, як гуцули підтримують невгасиму ватру і таке інше. Ясна річ, що одночасно з удосконаленням способів здобування вогню, потреба в його переховуванні все зменшувалась. Але в українців і досі ще вигрибають з печі весь жар, приміщують його у куточках Прип'ятська, вкривають попілом і залишають тліти, аж поки буде потрібний знов вогонь. Це особливо мало значення, коли Фосфорні сірники траплялися ще рідко та були дорогі, а вироблялись згадані самодільні сірники. Досить було докупки вугілля, що ще тліло всадити один такий сірник, щоб мати полум'я.